Розділ п'ятий. Намісник і король. У місті панувала непевність і неспокій. З години на годину очікували звісток про поразку. Гарна погода і ясне сонце здавалися глузуванням. Правитель міста помер. Тіло його згоріло. У залі цитаделі спочивали останки ярла Рохана а його спадкоємець пішов воювати з такою страшною силою, що даремними здавалися зусилля навіть найхоробріших витязів. Звісток не було. Після того, як ополчення залишило долину Морголу і пішло далі на північ, до міста не прибували гінці, не доходили ніякі чутки. За два дні після відходу ополчення Еовіна, краса Рохана, Наполягла, щоб їй принесли одяг, і, не слухаючи умовлянь доглядальниць, піднялася з ліжка. Ретельно одягнена, з рукою на полотняній перев'язі, вона з'явилася до старшого опікуна. «Мене мучить тривога», – сказала вона. «Я не можу більше лежати тут без діла». «Ти ще не зовсім здорова», – заперечив опікун. «Мені доручили доглядати за тобою» якомога дбайливіше. Тобі слід полежати ще хоча б тиждень. Так ми домовилися. Прошу тебе, повернися в ліжко. Я цілком здорова, у всякому разі тіло. Рука ще болить, але незабаром мене і це. А якщо я не займуся чим-небудь важливим, напевно заславну знову. Чи немає якихось звісток, Жінки нічого не могли сказати мені. «Відомо тільки, що військо увійшло в долину Моргулу», – сказав опікун. «Їх веде, здається, новий воєначальник, що прибув з півночі. Гідна людина і здібний цілитель. Це мене особливо дивує. Рука, що вміло володіє зброєю, рідко вміє ціляти. У нас час такого не зустрінеш». Хоча колись, кажуть, бували. Вже багато років ми, цілителі, лише лікували рани, нанесені тими, хто володіє мечем. Щоправда, і без війни в нас було досить турбот. Багато на світі хвороб і лиха, а війна їх ще примножує. Іноді війни, хоч і лише один із супротивників, зауважила Еовіна. І ті, хто меча не підіймає, Часто гинуть від чужих мечів. Невже ти здатний обмежитися збором лікувального зілля, коли володар тьми збирає свою радь? Зцілення тіла – це не завжди добре. Буває краще загинути в бою, хоча б і болісною смертю. Якби можна було вибирати, я б віддала перевагу такому кінцю. Цілитель уважно подивився на дівчину. Вона стояла перед ним, бліда, тендітна, очі їй блищали, а дивилася вона поверх голови старого у вікно, що виходило на схід. Цілитель зітхнув і похитав головою. «Хіба для мене не знайдеться справи?» – згодом спитала Елвіна. «Хто править містом?» мене не знаю, якось не цікавився». «У руханці всій головний. У нас, здається, гурєм. Але законним намісником вважають фармира. Де я можу його знайти? Тут, у нас, пані. Він страждає від тяжких ран, але помалу одужує. Тільки я не знаю. Проведіть мене до нього, а там подивимося», – твердо сказала Еовіна. Фарамир походжав на самоті посаду, сонце пригрівало, свіжими силами наливалося його тіло, але на серці було важко, і він не відводив очей зі сходу, в саду і застали його, опікун Зеовім'ю. Почувши, що його кличуть, Фарамир обернувся і побачив красу рухами, бліду, з рукою на перев'язі, сумом і тривогою в очах. «Володарю», – сказав опікун, – «перед тобою сестра Ярла Рохану Еовіна. Вона боролася пліч-опліч із загиблим Ярлом і нині знаходиться тут на лікуванні. Однак їй важко зносити довге неробство, і вона хоче звернутися до тебе як до намісника». «Прошу зрозуміти мене вірно», – сказала Еовіна. «Я не скаржуся на брак турботи і догляду». Ніде не було б краще тому, хто жидає спокою. Але я не терплю безгуздого сидіння в чотирьох стінах. Я шукала смерті в бою, та вона обійшла мене, а війна йде далі. Парамир зробив старшому опікуну знак вийти і запитав. «Чого хочеш ти від мене? Адже я теж у полоні у лікарів». Він дивився на неї, і чуйне серцею вразили краса і сум дівчини. Еовіна зростала серед воїнів і розуміла, що Фарамиру не знайшлося брівних мужністю серед роханців, але в його серйозному погляді вона вловила м'якість. «Чого ти чекаєш від мене?» – повторив Фарамир. «Усе, що в моїх силах, я зроблю». «Накажи опікуну відпустити мене», – сказала вона. І хоча слова звучали гордо, Еовіна вперше в житті відчула невпевненість. Цьому чоловіку, такому серйозному і ласкавому, її бажання могло здатися примкою вирадливої дитини, що не має досить витримки, щоб довести нудну, хоча й потрібну справу до кінця. «Я сам поки що підкоряюсь цілителям» сказав Фарамир. І справами правління ще не займався. Але навіть якби я правив давно, не став би опиратися порадам цілителів у питанні, яке вони знають краще за мене, без крайньої потреби. «Я не прагну видужати», заперечила Елвіна. «Мені треба піти на війну, як мій брат Елмер, і загинути, як брат моєї матері Теоден, здобувши і славу, із «Вже пізно», – сказав фарамер. «Ополчення тепер не нас догнати і здорово. А смерть в бою може знайти нас і тут. Шукаємо ми її чи ні? Якщо ти цілком відновиш сили, вони тобі знадобляться. Ми обоє мусимо терпляче чекати». Вона не відповіла, але йому здалося, що погляд її пом'якшав. Немов міцна крига піддалася першому подиху весни. Сльоза блиснула на її віях і сповзла по щиті, переливаючись, мов крапля роси. Горда голова трохи схилилася. Еовіна вимовила спокійно, скоріше до себе, ніж до фарамира. Лікарі мають намір протримати мене в ліжку ще тиждень, а з мого вікна сходу не видно. Голос її пролунав по-дівочому смутно. Фарамир усміхнувся, хоча серце його стисла жалість. «Ну це легко виправити. Я можу попрохати опікуна. Якщо ти погодишся залишитись тут, ніхто не заборонить тобі гуляти в саду і дивитися на схід, де Жеврі зараз усі твої надії. Я теж часто приходжу сюди». «Ти розрадиш мою тугу. Якщо не відмовишся, терпіти мою присутність і розмовляти зі мною». Вона підвела голову і глянула йому прямо в обличчя. Легкий рум'янець, криві щоки. «Як же я можу розрадити тебе? Розмовляти з живими мене не тягне. Чи дозволиш висловитися відверто?» «Так», – сказала Еовіна. Тоді слухай. Прекрасні квіти наших гірських долин, прекрасніші за квіти наші дівчата. Але жодна квітка, жодна дівчина, що я їх бачив досі, не зрівняється з тобою, красороха Ти й сумуючи чарівна. Хто знає, може нам залишилося жити кілька днів. І тьма навіки затягне наше небо. Я сподіваюся не зламатися в лиху годину. Але якщо я встигну надивитися на тебе, поки сонце світить, мені буде легше. Нас зачепило одне й те саме чорне крило і до життя повернула одна рука. На жаль, тінь не відпускає мене. Не чекай розради. Я звикла до меча і щита, рука моя тверда. Але я вдячна тобі, що зможу тепер залишати осоружні палати. З дозволу намісника я гулятиму в саду. Вона відійшла з чемним уклоном. Фарамир довго ще блукав серед квітників на самоті, і погляд його частіше звертався до вікон дому цілителів, ніж до східних стін міста. Повернувшись до своєї кімнати, фарамир покликав опікуна і попросив розповісти усе, що той знав про Еувіні. — Я впевнений, — сказав опікун наприкінці, що більше за мене знає той напіврослік, який також знаходиться в нас. Адже він прибув з Теоденом і, як кажуть, супроводжував пані в битві. Так довелося і мері з'явитися перед Фарамиром. Вони говорили до вечора, і молодий намісник довідався багато чого, навіть більше, ніж Мері міг висловити, і багато чого зрозумів. Увечері вони з Мері вдвох знову вийшли в сад, але Елвіна не прийшла. Зате вранці Фарамир побачив її білу сукню на стінах. Він позвав Елвіну. Вона спустилася в сад, і вони разом ходили по траві і відпочивали в тіні дерев, то розмовляючі, то мовчки. Ці прогулянки стали щоденними. Опікун поглядав на них з вікна задоволено. Старого лікаря тішало, що ці двоє, доручені його нагляду, на відміну від інших мешканців міста, не піддаються гнітючому страху, а навпаки, щодня набираються сил і впевненості. Так минуло п'ять днів. На шостий, як і щоранку, Еовіна з Фармиром піднялися на міську стіну. Звісток, як і раніше, не було. Люди втрачали надію з кожною годиною. Погода теж зіпсувалася. Стало холодно. Вночі піднявся північний вітер. Вдень він посилився. Поля Пеленору лежали сірі й сумовиті. Фарамир і Еовіна загорнулися в теплі плащі. Плащ для Еовіну, темно-синій, як небо вночі влітку, Фарамир велів доставити в дім цілителів і сам накинув їй на плечі. Колись цей плащ належав його рано померлій матері Фіндуїлас з Амроту. Пам'ятка веселого дитинства і першого великого горя. Він здавався Фарамиру Придатним для чарівної і печальної Еовіни. Дійсно, краса рохом стала в цьому вбраніщі гарніша і величніша. І все ж таки крізь теплу тканину проникав вітер. Еовіна тремтіла, дивлячись до туди, де чисте небо суворо синіло над обрієм. Що ти побачила, Еовіну? запитав фарамих. Чорна брама лежить прямо перед нами, чи не так? – сказала вона. Вони вже, напевно, там, адже минув цілий тиждень. Так, тиждень. Зізнаюся, цей тиждень приніс мені і біль, і радість, яких я ніколи не знав. Не подумай про мене погано. Радість – від зустрічей з тобою. Біль – від того, що страх і напруга не минають. Не хотілося б мені, Еовіну, дожити до кінця світу і втратити відразу все, що так неочікувано знайшов. «Все втратити?» Вона глянула йому в очі зі стриманою ласкою. «Що міг ти знайти в дні втрат? Не будемо говорити про це, друже мій. Не будемо говорити ні про що. Я стою на якійсь жахливій межі, попереду непроглядна пітьма». А чи є світло за спиною, не знаю. Не можу поки що озирнутися. Я чекаю миті здійснення долі. Ми всі її ждемо. Більше вони не вимовили ані слова. І вітер вщух, І сонце світило тьмаво. Завчасно споночило. Завмер шум у місті, і на полях не журкотіло листя. Мовчали люди і птахи, навіть серця стали стукотіти тихіше. Час зупинився. Самі того не помітивши, фарамер і елвіна міцно взялися за руки і застигли в чеканні, не знаючи, чого ждуть. У якусь мить їм здалося, що над віддаленою гірською грядою виросла ще одна, пронизана блискавками не мов хвиля над вутлим човником. Потім земля зітхнула так, що здригнулися стіни, і серця їх знову забилися сильніше. «Так було в Номенорі, сказав Фарамир, подивом прислухаючись до власного голосу. «В Номенорі? перепитала Еовіна. «Нині його немає, він лежав далеко на заході. Величезна чорна хвиля здійнялася над зеленими полями і горами Нуменуру, і поглинула їх, затопивши все. Мені це часто сниться. Отже, ти вважаєш, наближається тьма? Невідворотня тьма? Еовіна мимоволі пригорнулася до нього. Ні. Дивлячись у її ясні очі, відповів він. Це лише гра уяву. Не знаю, що відбувається. Тверезий розум каже, трапилося зле, а серце повниться радістю. «Еовіно! Еовіно! Я не вірю, що ми бачили перемогу тьми!» І схилившись до неї, він поцілував її пчолу. Вони все стояли на стіні. Раптом сильний вітер підхопив і переплів у повітрі їхнє волосся, чорне і золоте. Хмари розвіялися, світло залило землю, води андуїну блиснули живим сріблом. І по всьому місту люди заспівали, відчувши несвідому радість. Сонце ледь перейшло зеніт, коли зі сходу прилетів чудовий орел зі звістками від вождів ополчення. Звістками радісними понад усякі сподівання. «Радо співайте!» О, люди Арнору. Впала на вік сауронова влада. Світлом зруйнована темна твердиня. Нині радій, осторожа недремна. Пильність, бо ваша була недаремна. Брама ворожа упала під ноги. Хід короля вам несе перемогу. Піснею славте, о заходу діти. Звістку принесену крилами вітру. З вами король ваш прибуде во віки. Древо зів'яле відродиться пишно І засвіте на арнорських узвищах. Благословляючи край. Радуйтесь, люди. Такі пісні бриніли на вулицях Мінастіріту. Настали погожі дні. Весна в союзі з літом прикрасили землі Гондору. Примчали на баских конях гінці з новинами – і в місті закипіли приготування. Меріадака на чолі обозу з провіанту відправили до Кайр-Адрусу, де вантаж мали перенести на Барки і відправити в Озгілят. Фарамир, цілком одужавши, зайняв посаду намісника ненадовго, бо він готувався, згідно із звичаєм, передати владу королю. Еовіна залишилася в Мінастіріті, хоч брат і покликав її до себе на луги Кармалана. Її рішення здивувало Фарамира. Зайнятий безліч у невідкладних справ, він рідко бачився з неї в ці дні. Еовіна самотньо гуляла по саду дому цілителів і знову зблідла. В усьому місті, мабуть, вона одна залишилася сумною. Коли Фарамир знайшов час, щоб відвідати її, вони знову піднялися вдвох на міську стіну. «Еовіно, чому ти не їдеш у табір за Кайр Андросом, де мають бути урочистості і дочекає на тебе брат?» – запитав фаромир. «А ти не розумієш?» «Я припускаю дві причини. Яка з них справжня?» «Мені зараз не до загадок. Кажи прямо, Фарамире». «Скажу, якщо хочеш». Ти не поспішаєш туди, тому що тебе покликав тільки Еомер. А свято Арагорна, спадкоємця Еленділа, не дало б тобі радості. А може ти залишилася тому, що не поїхав я? Чи обидві причини змішані, і ти сама не знаєш, яка вагоміша? Чи любиш ти? Чи бажаєш полюбити Елвіна? Я бажала, щоб мене полюбив інший... Жалості ж мені, нічиєї не треба. Я знаю, Арагорн прекрасний, могутній, А ти жадала слави, пошани, Піднесення над жалюгідними, безкрилими, ніпчемами. Він засліпив і захопив тебе, Як великий полководець юного ратника, Тому що з нинішніх володарів він гідний найбільшої пошани. «Але відчувши лише розуміння і співчуття, ти відмовилася від своїх мрій і не бажала вже нічого, крім славної загибелі. Подивися ж мені вічі Еовіна». Вона підвела голову і глянула на нього безтрепетно. «Не зневажай жалість», – вів далі Фарамир, – «якщо їй дарує чесне серце. Але я не жалість тобі пропоную». «Ти належиш до високого роду, і ти гідна його, ти завоювала славу, нечувану серед жінок, і ти прекрасніша за найпрекрасніші ельфійські співи». Жалість прийняла мою душу спочатку, тому що ти сумувала. Нині я люблю і буду любити, навіть якщо ти забудеш тривоги і тугу, навіть якби ти радіюче зійшла на престол відродженого королівства. «А ти? Чи можеш ти полюбити мене, Еовіно?» За туманом горя людина часом не бачить, як у душі проростають сходи нових надій. Так трапилося із Еовіною. Палка промова Фарамира відкрила їй істину. Серце їй стрипинулося, і вона сказала. «Зі стіни Мінастіріту бачу я мирні простори. Тінь повалена». Не потрібні мені більша зброя, походи, бойові гімні. Я хотіла б стати цілителькою. Відтепер мені любе усе, що росте й плодоносить. Вона знову глянула на Фарамира і усміхнулася. Та й королівська корона мені більш ні до чого. Чудово, сміючись, відповів Фарамир. Адже я короною не володію. Але чоловіком краси Рохану, Дочки Елмунда стану, якщо їй буде завгодно. Залишимо Білий замок, поїдемо в зарічні ітілієнські землі. Нехай там росте і квітне усе, що радує душу. Але як я залишу свій народ? Твої гордовиті одноплемінники скажуть, наш шляхетний лицар узяв за дружину дикунку з півночі. «Невже не знайшлося б йому пари серед дівчат Номинорської крові?» «А нехай собі кажуть», – заперечив Фарамир. І обережно пригорнув її до себе. І вона поцілувала його під ясним небом, не звертаючи уваги, чи хтось їх бачить. І багато хто справді бачив тоді і пізніше, коли вони щасливі, йшли тримаючись за руки у дім цілителів. Еовіна, дочка і сестра Ярлів-Рохами, зцілилася, сказав Фрамир опікумин Бачу і готовий відпустити, відповів цілитель. Хай не доведеться їй страждати від поранень та хвороб. Довіряю їй наміснику до повернення брата. Ніщо тепер не утримує мене, сказала Еовіна, а хотілося б ще пожити тут. Цей дім став мені милішим, за всі домівки на світі. І вона прожила в домі Цілителів, аж до повернення короля. Все було готове. Звістка про перемогу розлетілася від Міна Сриману до Пінад Дгеліну і далеких узбереж. Усі, хто міг, поспішали до столиці. Зібралася незлічена сила люду. Знову з'явилися на вулицях та подвір'ях жінки й діти. Вони поверталися додому за беремками гірських ілгувих квітів. Здолг Амроту прибули арфісти, незрівнянні майстри, перші в гондолі. Збиралися й ті, хто грав на віолах та флейтах, і ріжечники, і звінковолосі співаки з лебені. І от якось надвечір зі стін помітили розкинуті в полі намети. Мешканці цілу ніч не гасили світло, чекали ранку. Сонце піднялося над безпечними відтепер горами сходу, ясне і тепле. Задзеленчали дзвони, пружні вимпили, затріпотіли на вітрі, а над білою вежею востанє здійнявся прапор намісників без гербів і дивізів, граючи білосніжним полотнищем. Воєначальники повели полки до міста, а городяни висипали на стіни і милувалися, як вони наближаються, ряд за рядом, лисніючи у промені вечірньої зорі. Не доходячи кілька десятків кроків до головної брами, війська зупинилися. Ворота ще не встигли відбудувати, тільки поставили гратчастий бар'єр поперек проїзду, По боках його завмерли гвардійці з мечами нахід. За бар'єром ждали Фарамир, намісник Гондору, Гурін, хранитель ключів, Елвіна, краса Рохану, Маркграф Ельфхельм і найкращі з Руханських витязів. За ними щільно, але не штукаючись, стояли городяни й гості, різнобарна, пошатна гірба з вінками і грлянами. Перед бар'єром залишалося вільне місце. Настала цілковита тиша. Коли з Виступили до Танни в сіри зі сріблом плащах. Першим шов Арагорн У чорній кольчузі зі срібним поясом. У білому переливчастому плащі з байскучим зеленим самоцвітом на комері. За Арагорном ішли його соратники. Елмар, Ярл Рохану, Імраель, Гендель весь у білому і чотири низкорослих чоловічки. Ній голубе. Це не діти, пояснювала шановна Іорет землячці з Імлот-Меоєю. Це періани з далекої країни або напіврослики. У себе вдома вони шляхетні князі. Я це добре знаю. Сама доглядала за одним у нашому домі. Маленькі, але хоробрі неймовірно. Уяви собі, хтось із них, удвох із ізбрийносцем, без всякого війська, Прийшов до країни тьми, побив чорну володаря і підпалив його замок. Бачиш, саме той, що йде відразу за Елесаром, скарбом ельфів. Кажуть, всі вони друзі короля. А король у нас чудовий буде. Може не зовсім чемний, але серце золоте, усі так кажуть. А руки його стіляють. Я так їм і сказала. Рука короля стіляє. Тоді всі збагнули, що до чого. І Мітрандір сказав, Іорет, люди довго будуть пам'ятати твої пророцькі слова. Отож, Іорет довелося перервати розповідь, заспівала Сурма. Всі відразу замовкли. З брами вийшов Фарамир. Його супроводжував тільки Гулін. За ними четверо воїнів у високих шоломах Несли велику скриньку з чорного дерева, лебетрон, окуту-срібло. Фарамир і Арагорн зійшлися посередині вільного простору. Фарамир опустився на одне коліно і сказав, «Останній немісник Гондору просить тебе зняти з нього тягар обов'язків». Він подав королю білий жезл, але Арагорн негайно повернув його. «Твоя справа ще не довершена». Ти надалі збережеш своє звання, А після тебе твої нащадки, Доки не згасне мій рід. А тепер чи не те, що слід? Фарамир підвівся і дзвінким голосом проголосив. Народа Гондору, слухай слово намісника, Прибув справжній король, Щоб вступити у володіння законної спадщини. Він перед вами, Арагорн, Син Арахорна Перший серед Арнорських донаданів Проводир воїнства Заходу Витязь зірки Півночі Що володіє відродженим мечем Елесар з роду Валанділа Рука його переможна і цілюща Чи бажаєте ви мати його своїм володарем? Чи бажаєте, щоб він увійшов до міста І навіки став правителем усіх земель Гондору. Війська і народ одностайно закричали «Важаємо!» І Орет пояснила землячці. «Бачиш, такий у нас звичай!» Але король уже бував тут, у місті, і розмовляв зі мною. Однак її знову перервав. «Мешканці Гондору!» – віддали парамир. «Мудреці стверджують, що відповідно до звичаю, король одержував корону від свого батька. Якщо ж це виявлялося неможливим, він сам брав корону з рук батька, що спочивав на ложі смерті. Однак нині я своєю владою розсудив інакше. Я сам приніс зрад Дінин, оселі Мовчання, корону Еарнура, останнього короля, що правив за життя наших прабатьків. Четверо воїнів Піднесли скриньку, і Фарамир дістав з неї древню корону. Вона нагадувала шоломи стражів білої вежі, але була ще вища, уся біла. З боків були прикріплені, посипані перлами пластини на зразок крил чайки, птаха, що служив гербом королів, які прибули колись через море. Сім діамантів сяяли на обручі, а один, найчудовіший, – Жаром горів на верхівці Шолома. Арагорн узяв корону з рук Фарамира, підняв над головою і вигукнув Ет Еарелло, Ендоренна Отоліен. Синоме Марван, Архільдін'яр, Тенуандор Мета. То були слова, сказані Еленділом, коли вітер приніс його до нового узбережжя. Через море велике прибув я в землію. Тут я й залишуся. І тут зостануться мої нащадки до віку. На великий подив глядачів, Арагор не став надівати корону, а повернув її Фарамиру зі словами. Спадщина повернулася до мене стараннями і мужністю багатьох соратників. На знак вдячності я хотів би, щоб корону подав хранитель персня. Амітрандір, якщо згодиться, хай покладе її. Адже він був душею нашої справи, і йому належить перемога що ми нині її святкуємо. Фарамир подав корону Фроду, той передав Гендельфу. Арагорн опустився на коліна, і Гендельф поклав корону на його голову. Відтепер настають дні короля. Нехай же вони минають щасливо, поки не похитнуться престоли Валар. Арагорн підвівся оновлений, стрункий і ставний, на голову вищий свого почту Він здавався І зрілим чоловіком І квітучим юнаком Мудрістю були позначені Його риси Сильні були його руки Що вміють сіляти І весь він немов світився Ось наш король вигукнув фарамир Заграли сурми Гурін скарбничий Відсунув бар'єр І король Елесар вступив на всіянні квітами вулиці під музику арф, віол і флейт, під спів чистих і радісних голосів. Він піднявся до цитаделі, переступив поріг білої вежі і на шпилі підняли прапор білого дерева і семи зірок. Так почалося правління Елесара оспіване тисячах пісень. мінастір став при ньому прекрасніший, ніж будь-коли, прекрасніший, ніж у роки колишнього панування. З'явилися зелень і фонтани, арки з мітрилу, що не іржавіють, та вулиці, бруковані білим мармуром. Гноми, мешканці Надр, допомагали будувати, ельфи, жителі лісів, охоче відвідували відроджену столицю. Все зруйноване було відновлено. Усякий збиток відшкодований. Заселені знову будинки зазвеніли дитячими голосами. Зниклі сліпі вікна, зарослі двори. А коли Третя епоха підійшла до кінця, пам'ять про великі діяння перейшла до нових поколінь. Кілька днів по коронації король розглядав невідкладні справи і виносив рішення. Сидячи на троні, у великому залі Білої Вежі. Він приймав посольства зі Сходу і Півдня, з Чорнолісся і західних земель. Східних варварів, що віддалися на милість переможця, він відпустив по хатах, уклав мир також із Хараном. Він забезпечив усім необхідним звільнених невільників Сауром і віддав їм для поселення береги озера Нурмин, Колишню озеро сліз. Воїни, що особливо відзначилися, одержали з його рук нагороду і подяку за мужність. Нарешті начальник гвардії привів до нього на суд Берегонда Ти пролив кров у священному місці, де не можна навіть торкатися зброї, сказав йому король. Крім того, ти покинув без дозволу свій пост, старі закони. Вимагаю за такі провини смертної кари. Я мушу винести тобі вирок. Отже, слухай. Усі провини я тобі прощаю за відвагу в бою, а також за врятування фармира. Але гвардію і місто тобі доведеться залишити. Кров відкинула від обличчя Берегонта, серце защеміло. Він похмуро опустив голову, а король додав, Тобі доведеться залишити нас, оскільки ти призначений начальником гвардії Фарамира, правителя Ітілієну, і житимеш там у пошані і спокої. Служи Фарамиру, адже саме заради нього ти ризикував життям і честю. Не відразу збагнув Берегонт зміст вироку, але осягнувши його точність і справедливість, гвардієць просяєв і відсалятувавши королю мечем, пішов щасливий до глибини душі. Арагорн віддав фарамиру Ітілієн як удільне князівство і порадив оселитися в горах Емін Арнен у вежах видимості з білої вежі. «Мінас Ітіль доведеться зруйнувати», – сказав Арагорн. І хоча згодом долина Моргулу очиститься від лиха, нікому не варто селитися там ще багато років. Останнім Викликав король до себе Еомера, обійняв його і сказав, «Між нами не потрібні ані слова, ані нагороди. Ми стали братами». У щасливий день з'явився сюди Еру Юлій. Світ не знав союзу міцнішого, ніж союз Гондору і Рохану. Жодного разу жодна зі сторін не підводила іншу і не підведе. Якщо не заперечуєш, ми поховаємо Теода Наславного в усипальниці гондарських королів. Але якщо бажаєш, щоб його останки знайшли спокій у землі Рохану, ми проведемо його з великою пошаною. З тієї хвилини, як ти вперше виріс з переді мної страви на пагорбі, я полюбив тебе, відповів Елмар. І я тебе ніколи не залишу, але зараз на мене чекають вдома термінові справи. «А коли все буде приготоване, я повернуся за тілом славетного ярла», – «Еовіна сказала Фарамилу. І мені треба побувати на батьківщині, попрощатися з нею, допомогти братові. Коли ж мій названий батько ляже в рідну землю, я повернуся до тебе». Настав час зайнятися справами. Роханські вершники виїхали північним трактом. Від воріт столиці до стін Пеленору вони їхали між рядами гондорців, що прийшли провести вірних друзів. Усі, хто прибув у Гондор здалеку, з легким серцем роз'їжджалися додому. А в місті вирувала робота, і багато знаходилося бажаючих докласти рук, лагодити, відбудовувати, заліковувати сліди війни і вигнати пам'ять, про навалу тьму. Гобіти залишилися в Мінастірісті разом із Леголасом і Гімлі. Арагорну важко було розстатися з друзями-хранителями. «Всьому настає кінець», казав він. «Але ви заждіть ще трохи, щоб побачити завершення історії, яку ви самі так відважно створили. Наближається день, про який я мріяв довгі роки, з часів моєї юності. І коли він наступить цей день, я хотів би бачити поряд вас, друзі мої. Однак, про який день йдеться, Арагорн не пояснював. Колишні хранителі разом з Гендельфом оселилися в красивому і затишному будинку і проводили дні гуляючи по місту. «Ти не знаєш, на що натякає Арагорн?» – запитав якось Фродов Гендальфа. «Нам тут добре» і їхати не тягне. Але час йде, Більбо жде, і мій дім стоїть порожній в Що «Щодо Більбо?» – відповів Мах. «Він чекає того ж самого дня і знає, чому ви затримуєтесь. Час, звичайно, йде, але зараз лише травень. До розпалу літа далеко. Це тільки нам здається, нібито світ перевернувся. Але дерева й трави – Пам'ятають, що з того дня, як ти вийшов з дому, круговорот року ще не завершився. Послухай, Нопіне, зауважив Фроду, чи ти справді вважаєш, що Гендальв став не такий потайний? Це в нього, мабуть, було від утома, а тепер він, схоже, отямився. Дехто любить заздалегідь знати, чим його почастують, пирснув Гендальв. Але ті, хто готує бенкет, воліє зберігати секрет. Чим більша несподіванка, тим голосніші похвали. І потім Арагорн теж чекає умовної знаки. Одного чудового вечора Гендель зник. І друзі марно гадали, що б це значило. А старий Мак з Арагорном вийшли з міста до південних відрогів Мендології. І там відшукали початок стежки, прокладеної багатосторіч тому. Ніхто не зважувався ходити по ній, бо вона вела до вершини, куди дозволялося підійматись лише королям. Вони вдвох підіймались покруче, поки не зупинилися, неподалік від засніженого піка, на увальна прірвання, між відрогами, мідолуї. Вже світало. Згори можна було розрізнити, Ланей місто, що розкинулося прямо під ногами. Долину Андуїму і далекі млисті гори в золотавому серпанку. З одного боку виднілися сірі хребти прирічного узгір'я і водоспади Раурос. З другого примхливо вилася велика ріка аж до Пеларгіра. А ще далі – світла крайка, злита з небокраєм, нагадувала про море. Ось усі твої володіння. Зародок прийдешнього, ще більшого королівства», – сказав Гембельф. Третя епоха кінчається. Ти маєш стати зачинателем і зберегти все, гідне збереженням. Правда, багато чому відтепер кінець. Зникла сила трьох перснів. Усі землі, видимі звідси і сховані за обрієм, стануть землями людей. Настала їхня доба. Плем'я першонароджених зів'яне, чи відійде? Знаю, друже мій. І все ж таки я хотів би надалі користуватися твоїми порадами. Недовго вже, підрукнувся Гендельф. Я був ворогом Саурона. Я виконав те, де чого посланий. Незабаром я піду. Тоді весь тягар ляже на тебе і твій народ. Але ж я смертний. Нехай у жилах моїх тече кровно минорців, і я проживу значно довше звичайного віку, все одно часу не так уже й багато, коли ті, хто ще не народився, змужніють і зістаріють, зістарію також і я. Якщо моя мрія не здійсниться, хто правитиме Гондором і всіма народами нашого Союзу? Дерево в цитаделі як і раніше мертве. Де ж ознаки надії? Відвернися від квітучого світу. Стань обличчям до вічної зими. Арагор обернувся і подивився на схил, що опадав з моршками униз від межі снігів. Там, серед голого каміння, виднілося тоненька, як прутик жива рослинка. Арагор піднявся ближче. На самій межі снігу і каменю, молоденьке, десь на три фути, деревце випустило свіжі листочки, округлі, темні зверху. Знизу – зі сріблястим пушком. На верхівці розкрилася китиця сніжно-білих квіток, що відбивали сонце. Егеє, Утвеніє!» – вийкнув Аргор. «Тут проросло найдавніше з дерев. Йому немає й семи років. Звідки воно тут? Гендер підійшов, оглянув деревце і сказав. Так, це Німлот прекрасна з насіння Галатіліону із подів Тельперіону багатоіменного, найстарішого з рослин світу. Саме тут і саме сьогодні. Вершина ця здавна заповітна. Тож устиг посіяти тут насіння? ще до того, як загинув останній король і біле дерево зів'яло. Кажуть, що плоди його визрівають рідко, але насіння здатне дрімати багато років і не можна угадати, коли воно оживе. Пам'ятайте про це. Щойно дерево дасть тиглий плід, потрібно посіяти насіння, щоб рід його не згас. Рід Німлот Білосніжної старший бітво Елесара. А це насіння, Дожило до наших днів, укрите в пустельних горах, як і нащадки Еленділа на пустищах півночі. Арагорм дбайливо торкнувся тонкого стовбура. І Дереце відразу ж немов саме пішло йому в руки. Корені ледь трималися в тонкому шарі ґрунту і неушкоджені легко відокремилися. Король загорнув саджанець і відніс у місто. Сухий стобур викорчували, але не спалили, а поклали на спокій у тиші вулиці мовчання. Арагорн сам посадив нове деревце над водоймищем цитаделі. Воно швидко й міцно вкоренилося. Дало сивні паростки, і до червня усе покрилося квітами. «Ось і знамення», – сказав Арагорн. «День наближається». І він велів виставити на стінах спостережні пости. Напередодні найдовшого дня року до міста примчалися гінці з Амондіння і повідомили, що з півночі до стін Пеленору наближається чудовий кортеж. Нарешті, сказав король, готуйтеся зустрічати гостей. І ось напередодні маківки літа, коли небо стало синім, мов сапфіри і білі зірки заблищали на сході, а захід ще рум'януло вечірнє сонце. Північним трактом до воріт Мінастіріту наблизилися дивні вершники. Еладан і Ерлоїр, за ними Горфіндель, Ерестор і всі ельфері Вінделу. За ними володарка Галадріель і Келеборн на білих конях та безліч ельфів Лоріену у сірих плащах з коштовними аграфами. Нарешті з'явився Елронд, шанований і людьми, і ельфами, жезлом Аннонінасу в руці. Дочка Елронда, Арвен, їхала поруч на сірому коні. Фродос захопленням дивився, як вона наближалася. Вечірня зірка свого племені, ясніючи в літніх сутінках. І зірки блищали над її чолом. «Ось тепер ясно, чого ми чекали», – сказав Фродо Гендальфу. «Тепер наша історія гарно скінчиться, і дні будуть нам милі, і ночі солодкі та безпечні». Король вийшов на зустріч гостям, коли вони спішилися. Елрон передав Арагорну жезл і з'єднав руку своєї дочки з рукою короля. І вони усі разом вирушили наверх до білої вежі Міна Стівіту, під небом, що сяїло одвічними зірками. Арагорн Елесар одружився з Арвен Андеймель і зіграли весілля в столиці в день літнього сонцестояння. І на тому прийшов кінець довгим рокам чекання і смутку.